Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ساروا على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي أأذنني الله وإياكم أرى جماعة يبلغاكنه الله kita lanjutkan kajian kita Kajian kitab, hikbat umilat tarikh Dan pada pertemuan yang terakhir Kita sudah menjelaskan Celaan-celaan celaan yang ditujukan kepada Usman Provokasi-provokasi yang Disebarkan Di kaum muslimin Agar mau menggulingkan Usman celaan yang pertama adalah tentang umt dan bahwasannya Utsman ini Rasulullah an mengangkat keluarga-keluarga dekatnya untuk menjadi pejabat dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang diangkat oleh Utsman itu lima orang Muawiyah bin Abi Sufyan Rasulullah an Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an, Al-Walid bin Uqbah Al radhiyallahu an, Sa'id bin Al-As radhiyallahu an, wa Abdullah bin Amir radhiyallahu an. 5 orang. Dan kemarin jawabannya adalah walinya atau pejabatnya Utsman bin Affan itu sangat banyak sekali Sedangkan Yang Diangkat dari keluarganya beliau Yaitu Bani Abdishyams Itu berapa orang? Lima Jadi kalaupun lima itu dibandingkan Dengan total keseluruhan pejabat-pejabatnya Utsman Itu sangat sedikit Zamannya Utsman itu Islam sudah sampai ke Maroko sampai ke Aljazair, sampai ke Libya Meskipun nama-nama itu belum ada ya zaman pada pada waktu itu nama Aljazair belum ada, Tunisia belum ada. Tapi Islam kalau sekarang sampai di sana, sampai di Maghrib, di Maroko sana. Dan ke arah timur sampai ke daerah Afghanistan, daerah Khurasan. Seluruh jazirah Arab yang begitu luasnya ditambah Syam ditambah Mesir, ditambah Afrika Utara, ditambah negeri Persia, bahkan sampai ke Khurasan. Yang diangkat dari keluarganya sendiri berapa orang? 5. Sedikit tambah banyak itu. Sangat sedikit. Itupun lima ini kemarin saya jelaskan, saya kita jelaskan tidak sekaligus, kan gitu kan? Kemarin Tidak sekaligus. Itupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu banyak dari keluarganya Utsman ini yang dijadikan apa? dijadikan pejabat. Dan kemarin saya katakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Lana rifuqabi latar minkoba el kureis fiha ummali Rasul akhar min bani kumayya. Kata Syekhul Islam tidak kami ketahui ada kabilah kureis yang lebih banyak dijadikan pejabat Nabi melebihi dari kabilah Bani Umayyah, memang orang yang terdekat politikus semua itu, Utsman Bin Affan, Muawiyah, Abu Sofyan bin Harb, orang yang memang leader mereka, para leader. Jadi, ya memang orangnya pintar ngatur masyarakat. Kan banyak orang-orang soleh, orang-orang zuhud, tapi tak pintar ngurus. Umat dah ya, memang Bani Umayyah ni. Negarawan orang-orangnya sejak dulu. Jadi kalau mereka mencela Ustaz bin Affan karena mengangkat lima warganya lima ini dibandingkan dengan wilayah Islam dari Maroko sampai orang Indonesia saja lebar luas banget. Ini dari Maroko sampai ke Afganistan, seluruh jazirah Arab plesang cuma lima orang. Itu pun tidak semuanya tidak langsung. Itupun itu, itu sebagian itu sudah diangkat di zamannya. Umar bin Khattab dan di zaman Nabi, Nabi itu mengangkat dari keluarga bani Umayyad sangat banyak. Jadi ini sangat sama sekali bukan celahan terhadap siapa tadi Ustman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah. Kemudian kemarin sampai mana? Tani, nah sumayukalbaq tadalik. Kemudian di antara celahan juga adalah. Innaa ha ulail walat lam yutawal lokul luhum fivaktin wahidin ini sudah kemarinnya. Bahawa wali-wali yang sudah diangkat oleh Uthman itu tidak sekaligus, tapi ada yang lengser diganti keluarganya. Jadi lima total, bukan sekaligus langsung lima. Kita yang dihukum hari sudah kita jelaskan. Wa ayyidun lam yutawafah Uthman illa wakat azal ayyidun saithil as. Jangan Usman bin Affan sebelum wafat Beliau sudah sempat memecat Said bin Arus Keluarganya sendiri Dipecat Dan dipecat dia belum tentu jelek Sebagaimana saat bin Abi Waqus pernah dipecat siapa? Umar Dan itu bukan terjelekkan Biasa Namanya Jabatan Bisa jadi untuk rolling Bisa jadi untuk Mungkin ada masalahan kalau Saad bin As ini dipecat. Ini bukan telaah ada orang um. Saad bin Abi Waqqas yang dijamin masuk surga. Termasuk enam orang yang ditunjuk oleh siapa? Umar bin Khattab. Pernah kok dipecat sama siapa? Umar ketika memimpin apa? Kufah. Dan makufah ada kan orangnya seperti itu. Kalau pemimpinnya enggak cocok dilaporkan. Saad bin Abi Waqqas juga gitu. Memimpin Irak enggak cocok sama rakyatnya dilaporkan ke Umar. Diberhentikan sama Umar Ya termasuk Sa'id bin Adil Karena mereka itu memimpin orang-orang Irak Orang-orang Irak kan enggak Selalu tidak cocok sama yang mimpin ya, Nanti diterangkan di sini bahawa Bagaimana orang Irak itu memang Dari dulu sampai sekarang Orang Irak itu pergi jolak Orangnya Wahingga matu fi'ul Utsman dalam yaukumimpani umai binulilah selatan dan tidaklah Utsman bin Affan wafat kecuali yang menjadi pejabat dari Dinas dari Umayyad dari keluarga bani Umayyad cuma tiga saja tiga sedangkan wilayah Islam terbentang dari penghujung Maroko sampai ke Afghanistan sampai ke Azerbaijan ya dah kemarin kita jelaskan sampai ke daerah Asia Asia tengah ex Soviet cuma tiga tidak banyak Dan tiga orang itu Yang masih menjabat Sampai Usman wafat adalah Muawiyah Abdul Sa'ad bin, Sa bin Abi Sarah Dan Abdul bin Amir Muawiyah sudah sejak zaman Umar, bahkan sejak zaman Nabi, Muawiyah ini diangkat Oleh Rasulullah jadi Penulis wahyu Penulis wahyu loh, bukan penulis surat Penulis wahyu Wahyu itu datangnya dari Allah Nah, mana mungkin Rasulullah ini memberi tanggung jawab untuk menulis wahyu dari langit kepada orang yang salah. Tidak mungkin. Itu wahyu kok tidak macam-macam kan. Diplesetkan satu huruf saja. Udah luar biasa itu. Jangankan huruf diplesetkan harokatnya saja lah. Titiknya tapi dulu memang tidak ada titik ada harokat. Artinya kan Rasulullah mempercayakan Penulisan mahiw pada mu'awiyah Berarti mu'awiyah ini orang yang ahliya mana? Ya jelas aja, gak mungkin Rasulullah menunjuk Orang yang bukan ahlinya nah, Terus yang kedua Abdua bin Sa'ad bin Abi Sarah Abdua bin Abi Sa'ad bin Sarah Ini yang kemarin Yang kemarin Memimpin pasukan besar Yang kemarin kan sudah kita jelaskan Yang memimpin pasukan besar Pergi ke Afrika Utara Kemudian Abdul bin Zubair masih ingat? Yang membunuh saya, Pak. Raja Barbar itu, Pak. Lah. Masih ingat? Jajir kalau tidak salah namanya, ya. Itu yang menjadi komandan perangnya ini. Abdul bin Sa'ad bin Abisarah. Keluarganya Usman. Kenapa sih mereka kok benci sama Abdul bin Sa'ad bin Abisarah ini? Karena Abdul bin Sa'ad bin Abisarah ini pramurtah, Pak. Ini celaka Dianggap celaka. Jadi, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini pernah. Sudah hijrah barang Nabi. Ya, barang sahabat yang lain. Bukan barang Nabi. Sudah hijrah kemana? ke mana? Ke Madinah, Setelah di Madinah, murtad balik lagi ke Mekah. Makanya Rasulullah mengatakan. Sembilan orang. Kalau besok Fatku Mekah ketemu di Mekah. Bunuh. Meskipun mereka itu bergelayutan di tirainya. Bunuh mereka. Nih. Di antara yang dicatat sama Nabi adalah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sayyid tapi kenyataannya sembilan orang itu tidak dibunuh ada yang dimaksan Nabi, diantaranya apa? Ikrimah bin Abi Jahal tahu Ikrimah? Anaknya Bu Jahal termasuk dia kalau ketemu Ikrimah bunuh meskipun seananya dia bergantung di, di apa? di Astaril Ka'bah kan tidak boleh bacaan kan di Ka'bah di, di Tanah Harum saja tidak boleh apalagi di, di Ka'bahnya Terpakai kalau dikabarkan di pasca karom, kan gitu kan? Tak boleh terjadi pembunuhan. Tapi saking jahatnya disuruh bunuh termasuk ini. Bin Nabi Abu Wahid lebih sialnya. Ja Abu Ikrima ini istrinya masuk Islam. Ikrima lari ke Yaman, disusul sama istrinya. Kamu sudah saya kasih suaka, ayo balik dimaafkan sama Rasulullah. Maka dia balik masuk Islam. Dan Islamnya luar biasa Pak Ikrima ini. Kalau ingin tahu kehebatan Ikrimah baca Perang Yamuk, sudah pernah baca? Kan sudah kemarin di zaman pemerintahan, kok belum itu? Di zaman pemerintahan siapa kemarin? Abu Bakar sih. Ikrimah sudah kita baca. Ikrimah oh, sudah wafat. Sudah wafat. Di zamannya siapa ini? Ustaz sudah sudah wafat beli sudah. Selesai masuk Islam luar biasa Islamnya. Terobos Abu Jubair besar ini. Jadi eh, sebelum diburu oleh pasukan Islam didatangi sama Utsman bin Affan, dipegang tangannya, ayo datang ke Nabi. Dibawa ke Nabi, Rasul enggak gugres. Belakang dengan Nabi. Rasul berpaling. Tapi karena yang memberi syafaat adalah Utsman ya. Rasul kan sungkan sama Utsman bin Affan. Rasulullah pernah tersingkap bajunya ya. datang Abu Bakar di Datang Umar di datang Utsman langsung dirapikan. Rasulullah sungkan sama siapa? Siapa? Tapi yang memang Abu bin Syarah memang berhak, bukan berarti kok karena manusia Rasulullah melakukan itu gitu loh, dimaafkan sama Nabi. Ketika dimaafkan ini pendekar, nih. saya kan pernah katakan tadi itu. Keluarga Bani Umayyah itu Bani Umayyah itu keluarga negarawan, politikus, Ya licik-licik di Zahiria maupun di Islam. Dalam tanda kutip licik ini orangnya pak ahli politik, ahli serata gila, nah, mengatur negara, mengatur pemerintahan. Betul, memang orangnya. Dan nanti ini berjasa Abu Bin Saad bin Abi Saurah mengaklukkan Afrika. Khiha fi sabillillah dia. Ya Jadi saya ulangi Usman wafat yang tersisa cuma berapa tadi? Tiga, satu Muawiyah Dan Muawiyah ini sudah terakui di zaman Rasul Ya nanti akan ada Pasukan yang akan menyeberangi lautan Wajib masuk surga Kata Nabi Dan itu pertama kali ya, Di zamannya zaman Ini yang mimpin siapa? Muawiyah Ekspedisi Laut-laut, kapal-kapal ini jadi zamannya Muawiyah. Jadi kan Syam. Syam kan berbatasan dengan Eropa. Laut-laut itu sudah dimulai kapal perang-kapal perang. Kapal perang. di zamannya Muawiyah. Memang orangnya mereka ini. Yang ketiga Abdullah bin Amir bin Quraiz. Ini saya belum begitu paham. Nanti ada. Ya. Kita loncati. Ya Abdullah bin Amir bin Quraiz. Saya tidak bisa menerangkan lebih detail tentang pribadi ini. Nanti diterangkan nanti. Wahuna amrun yajibut tanabbuh bi dari sini ada hal yang perlu diperhatikan. Ana Utsman az bin Ukba wa Said bin As dari Kufah. Utsman bin, ya. bin Hasan telah memecat Walid bin Ukba dan Sa'id bin As dari Kufah. Jadi aslinya lima dari berapa? 3. Perhatikan menunjukkan enggak sekaligus 5 ini. Karena memecat Ukba bin Walid bin Ukba terus diangkatlah Sa'id bin As di Kufah. Walku falati azizaminah Umar berkotar saat Wakos dan itu tidak heran. Jadi itu bukan kelalaian. Maka Umar saja pernah memecat siapa? Saat di Nabi Wakos Abdullah masuk surga. Sepuluh sahabat yang dijatuhkan masuk surga. Saat bin Wakos yang ditunjuk Umar enam formator dituntut memilih siapa yang jadi Khalifah. Saat bin Wakos yang doanya didengar oleh Allah. Ya, dan orang yang melaporkan saat ini kepada Umar ini didoakan sama salah dan buta dan matinya jatuh Jadi kerana dia dizalimi saat ini orangnya enggak bisa ini, enggak bisa itu Terus saat ini berdoa, saat doa kok sini berdoa. Dia ya, didoakan kejelekan sama sana. orang yang melaporkan atau yang mencela siapa tadi? Saat doa kok sini buta dan matinya jatuh. Kenak doanya sana. Bahkan dia sendiri tahu, Fatimah binti Aisyah ini karena doanya sana. Dia pun dolini tahu kini saya ini kena doanya desa. Bahkan Umar bin Khattab pernah memecat Abu Uba bin Mas'ud. Abu Uba bin Mas'ud Pak. Saya enggak tahu Abu bin Mas'ud. Itu pun berada di pertama. Jadi bukan itu biasa. Itu loh bisa dipahami ya. Nah, Utsman minha Abu Musa al-Walid wa Khairuhuma. Dan di Kufah juga Utsman pernah memecat Abu Musa dan al-Walid. Abu Musa al-Sari. Walku fala tidak aliun ala ahliha dan kufa dahulu ini juga dan kufa ini juga nanti telah memanggil ali. Ya, ala ahliha. Maaf. Walku fala tidak aliun ala ahliha. Walku fala tidak rohul ahlu abil. Kufa ini kan sejarahnya kan itu. Suka pergi anak, di zamannya Ali diajak perang sama siapa? Muawiyah mereka malas-malasan. Muawiyah ini dalam dalam istihad yang salah. Kalau Ali istihad yang benar. Tapi Muawiyah ini walloh dicintai kaumnya, tidak ada yang tersisa orang sami ikut perang semua. Ya dicintai benar sama kaumnya Muawiyah. Ini. Tapi kalau Ali di benar istiharnya benar tapi orang gufan diajak perang balas-balasan diajak perang malas suka apa grogoti ahli dari Jala kalau di Syam Muawiyah mengatakan a enggak ada yang b semuanya a tapi kalau di Kufa ini Ali ngomong a orang Kufa ngomong k jauh kan bila perlu z ya wal kufa alladhi ghadar ahli wabil hasan dan orang Kufa ini juga dulu mengkhianati anaknya Ali siapa Hasan, setelah Ali Wafat dia akan jadi khalifah siapa? Hasan, dan Hasan ini dikhianati sama orang Kufat Dan tidak cukup sampai di sini Orang Kufat inilah yang memprovokasi Husain untuk datang ke Irak Sampai di Irak datang pasukannya Bani Umayyah Bani Humayah Sembunyi di rumah-rumah mereka, tidak ada yang nolong siapa? Husain akhirnya Hussain terbunuh Ya eh? walisa Dan yang terakhir Dan tidak lain terakhir Bagaimana kufa itu dulu mengkhianati Husain bin Ali Wal kufa allatila tertopi walin abada. Oh kata pengarang kitab ini Yang pengarang ini masih hidup Orang suci Wal kufa dan kufa tidak akan rido Dengan pemimpin selama-lamanya Sampai detik dipimpin ini Dipimpin ini Sampai sekarang kan tidak tenang kufa Sampai detik ini Pak Perang terus. Kok ya kalau ada pemimpin mesti di demo, di demo, sampai sekarang. Makanya dalam sejarah yang memimpin Irak ini butuh orang yang kuat, seperti hajat bin Yusuf. Nah itu baru mempan itu. Makanya, karena masyarakatnya jelah, ya pemimpinnya ya begitu Orang kufah suka berontak. Sebelum sebelum Hacib ada lagi pak. Ziyad bin Abi. Baca itu sejarah. Sepertika... Ya, di zamannya Mu'awiyah sering berkejolak... Digatangkan Zizid Bin Abid... Pidato dengan pidato yang luar biasa... Pidato al namanya... Diancet... Tidak ada yang berani... Setelah itu berlalu di zaman... Ganti hajat penyusup... Kalau gak itu gak bisa... Memang orangnya orang gitu... Orang Jawa... Orang yang... Itu... Kemudian sampai terakhir kali... Sotih Husey... Sotih Husey non-diktator... Aman... Nah, sekarang, sudah hilang ni ya, di situ. Tak ada pemimpin yang ditakati di sana ada. Kuntah ganti si pemimpinnya di situ jelas. Sampai sekarang pun tak jelas pemimpin di so. Siapa presidennya Iraq sekarang? So. <tuk> tak tahu kan, tak boleh boleh ganti. Enggak <tuk> <tuk> lah, ganti. Kemarin yang terakhir kan, Lurie Maliki. Sekarang sudah ganti. Saya lupa yang terakhir namanya. <tuk> ya dari Si A. Si A yang diridoyi sama Amerika. Gimana? terus, lanjut. Ina azlu idan azlu Uthman li ulai kalulat la yuta barmat anan fihim balmat fil Madinah. Jadi Uthman ini pernah memecat Abu Musa As-Sari, pernah memecat Walid. Kata pengarang kita, tapi ini ini bukan celahan untuk Uthman, Karena gonta ganti pemimpin, bahkan Abu Musa dipecat, itu bukan celahan. Mengapa? Justru ini adalah celakaan bagi rakyat di kota itu sendiri. Sumbahalat batalah ilmuat kafatum amla. Kemudian apakah telah tetap apakah memaaf oh, eh, apakah para wali itu memang benar kemampuannya? Sataqti syadatul ahlin ilmi fi ulai kalwulah aladivallah khusman. Jadi mereka mempermasalahkan. Muawiyah dijadikan pemimpin Mereka mempermasalahkan Apa namanya Abdul bin Sa'ad bin Abi Sarh Jadi pejabat yang diangkat oleh Usman Mereka mempermasalahkan Abdul bin Amir Jadi kalau bantahnya tadi itu Seperti yang saya jelaskan tadi itu Sekarang bantahnya itu Dari pribadi orang yang diangkat Berapa anda Itu kan penting juga Jangan membahas ini kerabatnya Usman apa tidak Tapi dari segi orangnya ini memang mampu apa tidak apa saya? Kalau tadi kan jawabannya kan satu lima orang ini tidak sekaligus ada yang dilangsarkan terus gitu ya. Dua jawabannya lima orang ini sudah ada sema, semenjak zaman eh, sebagiannya sudah ada di zaman Umar, bahkan di zaman Rasulullah Rasul terbiasa menjadikan Bani umai sebagai apa pejabat. Itu jawapan-jawapan di luar pribadi orang yang diangkat. Paham? Nah sekarang ini jawaban dari pribadi orang yang diangkat. Siapa saja yang diangkat itu, nah ini dijelaskan. Nanti nanti dijelaskan. Tumayukal kadalik inna Ali bin Abi Talib walakori bahu dan juga Ali bin Abi Talib mengangkat banyak kerabatnya. Walam yang kim Ali bin Akhlaudun tidak ada satupun orang yang mempermasalahkan Ali mengangkat kerabatnya. Ya nang kim alaihikal nahnuaidon. Li anha dalam berbuat tahu itu Utsman li yang kimihu ala Utsman nani imas suniul imas sihir jadi Ali bin Abi Thalib juga mengangkat kerabatnya tapi kenapa kok kita tidak apa uh, namanya mengkritik Ali lah makanya di sini terangkan tidaklah orang yang membenci Pengangkatan Usman kepada kerabatnya Tapi dia kok tidak Benci kepada Ali ketika mengkritik kerabatnya Itu ada dua orang Tidaklah, seperti itu Kejaannya, kecuali yang mengkritik itu dua orang gitu loh maksudnya. Satu, itu orang syiah Yang pertama itu mungkin orang syiah Maka kita katakan kepada mereka Ali tidak ditolik wala qoribau aidan Ali telah mengangkat pejabat dari keluarganya juga wal amru sawak patangannya sama kenapa yang dikritik kok selalu Utsman wa idza kana taulatu Utsman li aqrabi tu'tuma manan alai kadzalika tauliyatu Ali li aqrabi la butan taquna manan kalau mereka mempermasalahkan kerabatnya Utsman dijadikan pemimpin harusnya mereka juga menjadikan pengangkatan Ali kepada keluarganya juga sebagai celaan kepada pemimpin Wahillam takkan matanan Ali. Kalau ini bukan celaan untuk Ali, seharusnya juga bukan celaan untuk Basma. Jadi itu bukan celaan sama sekali. Ini kan salah satu celaan dari celaan-celaan yang ada. Kita masih membahas satu celaannya, Yaitu tentang apa? Pengangkatan keluarga. Amma idakan adalah diyukir ala Utsman Sunnian. Tapi kalau yang membantah itu orang Sunni. Maka itu tidak lepas dari dua orang Karena ada banyak orang sunni yang tidak senang sama Usman Di antaranya Sayyid Kutub Berbicara kotor, jelek terhadap Usman bin Affan Menganggap Usman -Bi bin Affan ini Faktor transisi ya Tidak tahu sejarah bintang apa transisi itu Faktor itu Zaman transisi Bagaimana transisi Usman bin Affan Orang um, zamannya Usman bin Affan ini Terjadi perluasan wilayah yang tidak pernah terjadi di zaman Khalifah Umar seperti zamannya Utsman Bin Affan, zamannya Ali Mandul. Ali tak sibuk menaklukkan, negeri, sibuk numpas pemberontak-pemberontak, karena ada Khawarij, ada Shia. Ali tak sempat, ada perang sama Muawiyah, perang sama Aisyah, sama Talha sama Zubair. Tapi kalau zamannya Utsman, kembali lah di antara Khalifah yang ada empat itu yang paling luas perluasannya siapa? Jah, sudah ada papanya. Yang lain tidak ada papanya. Usman, ya. Makanya banyak orang. Ya kita saja ni sejak MI itu sejak, sejak madrasah ibtidaiyah bagi yang MI, ya, ini tidak terkesan bahawa Usman ini khalifah yang lemah, terkesan khalifah yang uh, Nepotisme Sejarah Islam kita ini terprovokat atau terknodai oleh Tangan-tangan si ayam bermain Jadi begitu Begitu apa tidak Tidak tahu pernah belajar sejarah saya Bagi yang terbelajar sejarah di negeri ini tahu Bahawa ada Ketidakadilan untuk Uthman bin Affan Bagaimana seorang Khalifa yang Membentangkan wilayah Islam Sampai ke Eropa, sampai ke Darah Afrika Walaupun di celah, tidak bisa Padahal kejadian itu cuma terakhir satu tahun Di pemerintahnya siapa Ustman secara bertahun-tahun ini luas banyak bertahun-tahun, Ya. Kemudian yang pertama ayahku na wallahu muhabtan lahum, walam yakku ahlanil wilayah. Basani antaku lalu Ustman karena itu anda mistaiku dalam wilayah, walidalekawal lahum. Pisah jadi Ustman ini, ini jawaban bagi orang Sunni yang menuduh. Bisa jadi Ustman ini mengira bahawa mereka ini orang yang berhak jadi wira, jadi wali, tapi kenyataannya tidak, bahkan dipecat sama Ustman. Dan itu bukan bukan suatu celakaan. Wal asli iksanudzon dan hukum asal dan berkusudzon, jadi wajar Ustman mengangkat fulan jadi pemimpin. Ya, tapi nanti setelah dilihat kok ternyata kok kurang, dipecat. Dan sudah biasa di manapun dalam dunia apa pemerintahan dan politik, biasa orang dicopot dan mencopot itu biasa. Ya. Umar bin Khotok Memecat Khalid bin Walid Ada enggak orang yang lebih tangguh Dari Khalid bin Walid dalam perang Dipetak sama Umar bin Khotok Biasa, bukan celahan Karena nanti kan diantara celahan kan Nanti kan karena Ali ini memberhentikan Abu Musa Ali ini nanti dituduh Apa namanya, berbuat jelek kepada sahabat Tapi kemarin mana saya sampaikan Berbuat baik sama Abu Tha Berbuat jelek sama Abu Tha dan seterusnya Lah. Sekarang kita akan masuk ke pribadi-pribadi lima wali yang diangkat oleh Utsman menjadi pejabat ini. Ini baru satu celahannya, belum selesai-selesai. Yang pertama Muawiyah. Bagaimana sejarah melihat Muawiyah ini? Orang yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang jemu. Kenapa Utsman kamu kok mengangkat Muawiyah? Itu kan kerabatmu sendiri, kan gitu mereka begitu. Satu ini tidak di zaman Umar Dua Rasulullah mempercayai. Muawiyah dalam urusan wahyu, ya. Nah, ini jawabannya Raya Khalifu Akadun dalam Muslimi Nafi' Anna Muawiyah Tabi' Nabi Sofyan, karena fi Khairil Wulad tidak berseleksi pendapat di antara kaum Muslimin bahawa Muawiyah ini adalah sebaik-baik pemimpin pada zamannya. Balikna ahli sam karena Yuhegunau huban sahida dan orang-orang ahli sam sangat mencintainya patuh tunduk tidak ada yang berani sama itu justru kalau Ahli Raziyullah Alaih ini pemimpinnya hebat tapi rakyatnya tidak hebat kufir ketika zaman fitnah itu pak Ali ini ngajak perang sedangkan kaumnya ini malas-malasan Ahli mengatakan Ahli berkata saking saking sedihnya Ahli ini. Ya. Karena lihat Tolha ada di pihak yang berseberangan, lihat Zubair ada di pihak yang berseberangan, lihat Aisyah di pihak yang berseberangan, lihat Muawiyah, lihat Amr bin Ash, sahabat-sahabat yang dulu yang salat bareng bersama sama Nabi, Quran ahli sendirian. Bersama orang-orang yang enggak tahu, ahli sendiri itu enggak tahu, mereka ndukung aku apa ndak. Sama-sama ahli mengatakan, "Wallahi ahli sudah" Perang sama Nabi sudah puluhan tahun. Tidak pernah aku kalah. Aku sudah puluhan. Kenyang perang itu. Sama Nabi tidak pernah aku kalah. Tetapi saya tidak pernah melihat. Seseorang pemimpin yang tidak ditaat itu dimenangkan. Paham gak maksudnya? Hmm. Nabi ini tidak pernah kalah kalau perang dulu itu. Menang terus. Tidak ada seorang pun kafir yang berhadapan kepada aku. Kemudian dia menang. Tidak pernah pasti dia yang kalah. Tapi aku tidak pernah melihat. Pemimpin yang tidak ditaat itu menang. Maksudnya menceritakan tentang siapa itu dirinya sendiri, nggak didati di sini. Banyak mengkhianat orang kufi. Kalau Muawi yang sebaliknya jadi cintai luar biasa. Termasuk Amr bin As. Nanti zamannya Ali bin Abi Thalib dicopot Amr bin As ini digantikan Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar asyik. Muhammad bin Abu Bakar asyik ini. Anaknya Abu Bakar diasuh Ali. karena istrinya Abu Bakar nikah sama Ali. Itu berarti Muhammad ini secara kecil diasuh Ali. Amar bin Azji petak sama Ali. karena ya masalah biasa. Diangkatlah siapa tadi? Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini berangkat ke Mesir. Dibunuh oleh orang Mesir. Dibunuh oleh Amar bin Azji. Zaman fitnah pada ya. Dan setia orang-orang Mesir pada Amr bin As. Yang menaklukkan Mesir siapa? Amr bin As. Yang menunjukkan mereka Islam siapa? Ya Amr bin As. Ini mau dicopot sama Ali. Tidak setuju orang Mesir. Dan dalam riwayat Muhammad bin Abu Bakar ini dalam riwayat lah ya, kesohihkannya, walaupun termasuk yang dikatakan terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ya, beliau tabiin, sedangkan Amr bin As adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Wa Umar bin Khattab qatwallahu Dan Umar bin Khattab sudah menjadikan Muawiyah ini apa tadi gubernur di Syam. Jadi ini masalahnya bukan Utsman. Ini sejak di zaman siapa? Umar bin Khotab. Jadi Memang orangnya ini. Memang orangnya. Wa kullu Utsman annahu abqaahu 'ala tilkal Yang dilakukan oleh Utsman ini hanya Menglanjutkan Menetapkan Orang-orang taji Semenjak zaman Umar Atau Menambah wilayah Paham Maksudnya menambah wilayah Mungkin dulu di zamannya Umar Mkhontob, syam itu Tidak terlalu luas Paham saya Di zamannya Utsman Lebih diluaskan lagi Sampai ke Turki misalnya Maka Ya sekalian Muawiyah Tapi Mabda dasarnya Sudah diangkat di zaman Umar contoh. Wahwa kati beril wahyu dan Muawiyah ini pencatat wahyu, pencatat wahyu dari langit. Mungkinkah Rasulullah salah pilih orang? Kalau Rasulullah saja, ya, percaya kepada Muawiyah untuk mencatat wahyunya Allah, apalagi dalam urusan umat manusia. Maka sangat berhak Umar menunjuk dia, sangat berhak Ustman menunjuk dia, dan Ust. Muawiyah ini orang yang paling dibenci Sama orang-orang Syiah orang-orang Bahkan diantara Gerakan-gerakan Islam itu banyak yang benci sama Muawiyah Terutama yang suka khilafah Khilafah itu benci sama Muawiyah Dianggap Muawiyah ini Mengubah dari apa Khilafah Ar-Rosidah menjadi Kerajaan-kerajaan Yang membayar Muawiyah itu siapa yang bawa itu mahu sahabat, kalau soh kita mau enggak berbaikat. Sebabnya tu mahu sahabat apa nak? Sahabat. Ya. Jadi enggak boleh kita tidak uh, mengakui legalitas kepemimpinan muafia. Ya, semua ahli sunnah sepakat. Ya. Kemudian uh, selanjutnya. Wakat kalian Nabi Yusuf Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Kia ru aima tukum mantu ibu nahum Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian. Mereka mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan Muawiyah termasuk orangnya. Dia sangat dicintai oleh orang-orang. Syam. Yang nomor dua, yang dicelah-celah ini ya. Abdullah bin Saad bin Abi Sarh yang tadi saya katakan apa? Pernah apa? Pernah murtad. Karena min ashabi Rasulullah jahulu. dia ini termasuk Sahabat Nabi. Tumartaja. Lagi kesalahan luar biasa ini. Fatal dalam hukum Islam dikatakan Man dalati nahufat dulu. Siapa yang telah mengubah agamanya Maka bunuhlah dia Hukumannya orang murtad bunuh Tapi yang membunuh tidak boleh Orang-orang kayak kita-kita yang tidak boleh Yang boleh harus ada payung hukum Ada legalitas yang mengatur Kalau tidak ada itu ya boleh Kalau sudah diundang-undangkan baru boleh Tidak boleh sembarangan ya, Kalau sembarangan rusak ya, Kacau Jika, Kemudian kita melihat, bisa melihat ada orang Murtad terus kita ajarkan ke rumahnya Kita bunuh tidak boleh tidak boleh itu bukan urusan kita itu adalah hukum yang mengatur ya. jadi beliau ini sudah dulu sudah sempat hijrah balik murtad semua pakat tali kata abai Allah kemudian dia ini taubat dia berbaikat ulang kepada Rasulullah jadi ya, karena termasuk yang dicatat dia ini kalau ketemu suruh bunuh, maka dicari sama Utsman, dipagang sama Usman, diajak ke Nabi. Ya Rasulullah baih ya Rasulullah, baiatlah dia ya Rasulullah. Fa inna ja'ata ibadiah sudah bertobat ya Rasulullah, tolong maafkan dia. Falam ibayihun Nabi, Rasulullah tidak mahu baiat. Saking untuk pelajaran, maksudnya Nabi itu, tidak, tidak langsung biar dia tahu bahwa itu kesalahan fatal. Tidak langsung dibayar sama Rasulullah. Kedua kali diminta sama siapa? Ustaz, tolong ya Rasulullah bayar dia. Tak mau Rasul. sampai ketiga kalinya baru mau Rasulullah. Fathdar Rasulullah yang jauh Rasulullah menjulurkan tangannya dan membayarnya. Farajam maka alaihi dan kembali. Dan dalam ist. Dalam Islam dikatakan kalau orang masuk Islam, maka amal-amal kebaikannya dulu itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar tak kadit? Saya lupa teksnya. Ada di kitab Sahih Al-Jabibul Mufrad, ya atau kitab Al-Jabibul Mufrad karya al-imam al-Bukhari. Jadi kalau orang musyrik dulu pernah berbuat baik, Benar dia masuk Islam. Saking rahmatnya Allah tu di. Masukkan ke termasuk amal baiknya Saking rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kemudian Qala Zahabi ya, Bagaimana para ulama salaf Ulama jairah wa ta'jil Imam Zahabi kan orang yang Beliau termasuk faqnya Di antaranya adalah orang yang Ini orang sikok apa enggak sikok kan gitu kan Beliau mengatakan lam ya ta'aja wala fa'ala maykum 'ala ibadaan aslama amal fath wa kana ahada uqala irijal wa ajwadhihim beliau mengatakan bahwa Abdu Abd bin Bashar ini masuk Islam setelah fathu Makkah dan beliau mengatakan Bahawa Abdu bin Saad bin Abi Sarah ini termasuk salah satu cerdasnya orang Wajudih dan apa? Terimaan ya. Wajudih. Arti kata apa? Eh? Ya? Ame yang paling yang cerdas dan satunya. Apa? Satu orang yang keras seran jangan malu malu semua. Cendekia, cendekia. Ajuat jujur. Ayah. Memang cerdas serannya. Ada pun, dulu sudah sempat saya sampaikan, Dha'ul Arab Salasa, cerdasnya orang Arab. Politikusnya orang Arab, cerdasnya orang Arab itu ada tiga. Muawiyah, Amar bin As, Mughir bin Sobah. Ahli siasat tiga-tiga orang ini. Awal fuduhat al-kadhirah fi ifriqiyakullu wa kanat ala yadhi r.a. Dan penaklukan-penaklukan Islam yang sangat luas di negeri Afrika Itu melalui tangannya Abdullah bin Sa'ad bin Abisar Sekarang ini orang Tunisia, orang Aljazair, orang Maroko, orang Libya, orang Mauritania Afrika-Afrika yang masuk Islam Yang sekarang jadi Arab itu Itu InsyaAllah Abdullah bin Sa'ad bin Abisar yang dapat kiriman pahala terus Karena dia yang mengislamkan negeri itu Dulu kan bukan Arab kan? Karena Jazeera bukan Arab dulu, sekarang jadi Arab, diarabkan. Kalau dulu enggak Arab. Sudan dulu juga ya enggak Arab. Tahu Sudan ya? Karena Sudan masuk Islam, terjadi pembauran, sekarang jadi Arab. Ngomongnya juga Arab. Kemudian yang kedua Sa'id ibn al as yang nomor tiga Muawiyah, Abu bin Abu Ubaid Saad bin, Sa bin Abi Sarh, yang nomor tiga Saad ibn al as Kana menkhiyari ashabi rasulillah, Sa'id bin Asri termasuk. Menkhiyar ashabi Rasulullah. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang terbaik. Sahabat Nabi saat ini. Kana amiran syarifan. Imam Zahabi mengatakan. Dia adalah di seorang amir pemimpin. Syarif yang mulia. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang rendah. Jawaban. Orangnya germawan. Memduhan, terpuji. Haliman, gampang memaafkan. enggak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Wa berwibawa, berwibawah. Dahazwin. Wa aklin punya kecerdasan. Yaslu kulil hilafah jadi kholifah. Luar biasa. Bukan jadi gubernur saja. Berada jadi kholifah. Yang ngomong ini siapa? Imam dahabi. Imam yang diakui kredibilitasnya. Imam yang objektif, yang adil. Dalam Menulis biografi seorang nah, Beliau mengatakan Yasluh lil kilafah Tidak jadi khalifah Artinya pinter orangnya Yang nomor empat Abdullah bin Amir ibni Quraiz Wallati fataha bilada Kisro wa khurasan Abdullah bin Amir Bin Quraiz ini Masih kerabatnya Usman Dia ini yang menaklukkan Kisro kalau di zamannya Umar bin Khattab, Kiswa itu pinggirannya masih masih ciri lah. Kemarin siapa e, yang di yang dipasukannya dipimpin oleh saat bin Abi Wakos? Tapi secara utuh versi hancur di zamannya Utsman bin Affan, panglima perangnya namanya Abdullah bin Amir al Qurais bin Qurais. Dan Kurusan, Kurusan sebagian itu wilayah Afghanistan sudah masuk ke Asia Selatan. Hampir ke Pakistan ke India. Wan Tahlat Jaulah Tu Faris binti Yusman, Subhanallah. Ludesnya bangsa Persia hancur, terus tak bangkit lagi itu di zaman Usman. Kalau zaman Umar itu permulaan, ya, perang Qadisiah. Tapi kalau habis secara total di zamannya Usman bin Affan. Wafatah Khaizistan. Jadi Abu Ubaid bin Amir ini kerabatnya. Uh, Ustman ini yang menaklukkan negeri Sijistan Wakarman, Wahori Umar bin Al Bilad, kawan Zahabi. Imam Zahabi mengatakan, karena min kibari mulukil Arab dia termasuk pembesar raja-raja Arab. Wasujjanihim pemberaninya orang dan cerdasnya orang. Ya, jadi dibuci oleh para orang. orangnya di itu. Yang terakhir. Al-Walid Ibn Uqbah Dugira indah Syabi Habib Ibn Maslama Wajihadum wa makana min Fuduhatihi Disampaikan di Jadi ada imam namanya Imam Syabi Tabi'in yang mulia Imam Syabi Disampaikan kepada Imam, imam Syabi ini kedengaran orang-orang Ngomong tentang keutamaan Habib bin Maslama ketika jihad Jadi ada, ada Imam Syabi orang-orang ini lagi ngomongin Tentang kehebatan Habib bin Maslama Habib bin Maslama pendekar Kesatria menaklukkan negeri-negeri Gitu kan Didengarkan siapa-siapa tadi Sohbah Maka Sohbah mengatakan Law adroktumul walida Wahuswahu wa imarutahu Kamu ngomong gitu itu Soalnya kalian belum pernah dengar tentang Siapa Alwalid Sekiranya kalian mendengarkan tentang alwalid Mesti kalian lebih memilih al awali. Ya, al awali dan Tokoh yang akan kita ceritakan ini yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang demonstrasi di zaman zaman Usmar Khair telah mengangkatnya dianggap ini nepotisme. Bakat bakal awali itu bin Ubah Amiron al Rufah on Sabtini ala bait hibah luar biasa. Awali bin Ubah adalah seorang pemimpin. Negri Kufa selama lima tahun. Selama lima tahun itu di rumahnya tidak pakai pintu. Siapa saja boleh masuk? Tidak pakai pintu. Perani loh itu. Kufah. Ya. Kufah kan tempat orang yang seperti itu. Tidak pakai pintu. Tidak pakai pintu di sini artinya bebas orang masuk. Tidak pakai pengawal. Tidak pakai apa. Gitu maksudnya. Man yuridu yaiti yang mau datang-datang saja. Bayu kalimu dan mendatanginya. Wa karana suyuh ibu dan orang-orang mencintainya, orang kufah mencintainya kan jarang-jarang. Walakin -jarang. kaum al kufah tetapi ya tetap namanya ahli kufah kata pengarang kita ini. Kamu yukol sebagai yang dikatakan ahli kufah tetap ahli kufah. Kau nugi al walid bin ubbah amroni Kenapa orang benci sama al walid bin ubbah? Ternyata walid bin ubbah ini punya Trek rekor yang kurang bagus sejak di zaman Nabi. Nah, ini dijadikan alasan sama pendemo-pendemo itu. Apa? Uh, hal yang dianggap kurang baik dari Al Walid bin Uba. Penjelasannya berikut ini. Pernah turun ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'i fatabayyanu an dusibu bijahalatin fadsbihu 'ala ma nadimin. Wahai orang yang beriman, jika telah datang orang fasik kepadamu membawa berita, maka bertabayyunlah, jangan dipercaya dulu. Klarifikasi dulu. Jangan sampai karena kebodohanmu termakan isu dan kamu menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak salah dan kamu menjadi menyesal. Ternyata ayat ini turun karena Walid bin Ukba. Ini sepakat kalau ini. Tafsirnya bisa dibuka. Kenapa kok turun fasikun bin Abi? Siapa yang dimaksud orang fasik di sini? Al-Walid bin Ukba. Siapa Nabi diperintahkan Nabi untuk apa? Untuk mengumpulkan zakat Bani Mustaulik. ya Bani Mustaulik Disuruh mengumpulkan. Jadi Al-Walid bin Uqbani Diminta Nabi Ditugaskan Nabi untuk ngambil zakatnya orang-orang Dari negeri dari Bani Mustaulik Lah Mereka ini berkumpul Datang ke arah Al-Walid Al-Walid mengira mereka ini mau Mau apa? Mau menyerang dirinya Langsung pulang di Datangkan Nabi Rasulullah. Saya mau diserang sama mereka. Hampir Rasulullah menyiapkan apa? Pasukan untuk menyerang siapa? Bani Mustolik. Ternyata kata Bani Mustolik, hendak ya Rasulullah. Justru kemarin kita datang itu mau bayar zakat. Diikirin buru di, mau buru dia, Yang saya baca ya. Falah mantolak kawatidum kot koti maulai fakhofah warjilan Nabi. Ketika Walid bin Kubayi datang ke Bani Mustolik, Bani Mustolik ini datang menyambut. Dikira mau membunuh dia, dia balik ke Rasulullah kembali dan mengatakan, ya Rasulullah, arah tu kotri, mereka ingin membunuhku ya Rasulullah. Mereka mendatangi aku, ingin membunuh aku. Fathimah Nabiyyu, Rasulullah marah. Kan tak boleh membunuh utusan. Kan gitu kan? Marah Rasulullah. Wa arsala kholidah binal walid yang dipimpin, yang yang yang ditugaskan oleh Rasulullah itu siapa? Kholid <tik> walid. Pendekarnya Sahabat. Sama amaran Nabi Bita sebut minal amri. Rasulullah mengirim Khalid walid untuk tabayyun. Tarifikasi. Ya. Langsung turun ayat. Ya ayu alladzina amanu inja akum inja akum fazikum binaba'in fatabayyun. Turun ayat. Akhirnya mereka datang jinna fisu zakatina lamma taakhkhar alaina rasulur ya rasul kemarin kita itu datang kami mendahului datang karena kami ingin membayar zakat-zakat kami sedangkan utusan nabi belum datang juga jadi ada persepsi yang berbeda sampai turun ayat yang dipermasalahkan oleh pendemo-pendemo itu ngapain walid bin uba kok dijadikan Ku sedangkan Al Quran sendiri menamainya dengan sebutan apa? Fasiq Bisa dijawab itu. Nanti dijawab sama para ulama. Itu yang pertama pak. Yang menjadi celaan. Yang kedua, Wali bin Ubai ini pernah dihukum oleh Ustman bin Affan radhiyallahu anhu. Puan maaf. Benar. Ah, tidak kalukanil salil fatrah wa wasaqah dia beliau ini pernah beliau ini dikabarkan saya tidak mengatakan langsung tapi dikabarkan ya, Sohabat dia ini itu sahabat dan sahabat secara pribadi tidak ada yang maksum saya so, secara pribadi tidak ada yang maksum tapi secara institusi sahabat kata mereka itu maksum cara mungkin mereka bersepakat dalam Kecelakaan tak mungkin. Lah, yang kedua, Kanu, e, mereka berkata, orang-orang kufi berkata, bahawa Al-Walid bin Uqba ini pernah ngimami salat subuh sambil mabuk. Zaman dulu kan, gubernur ya, otomatis imam, kan gitu kan? Eh? Jadi gubernur Sam, ya imamnya Syam. Jadi gubernur Mesir ya dia imamnya Mesir, otomatis zaman dulu itu. Bassolabiul Fajroh jadi Al Walid di dalam ini ngimami subuh, arba rokaat empat rokaat. Kak Mari Mari katanya orang kufain orang kufa jangankan yang kesalahannya terang terangan gitu yang tersembunyi jadi ungkap kok eh, di depannya mereka solat subuh empat rokaat terus kelihatan ada indikasi-indikasi bahwa beliau ini dikatakan apa tadi mampu langsung ya jatang. Setelah selesai, setelah selesai ini, setelah selesai ngimami 4 rakaat, Al-Walid nih merasa kok kayak kelamaan gitu. Dia noleh ke belakang dan mengatakan, "Apakah tadi aku tambah untuk kalian?" Ngaku di sendiri. "Azidukum? Apakah aku tadi itu Solatnya lebih dari 4 rakaat?" Qalu anta mundu Anda sejak hari ini Telah menambah Sumpa zabu Utsman mereka datang Utsman menceritakan kisah ini. Saya mau tanya, mereka tahu apa enggak bahwa beliau ini panggu? Apakah karena efek itu saja? Apakah langsung tahu Al-Walid ini minum khomer? Atau efeknya saja? Kan gitu kan? Berarti mereka menyaksikan enggak bahawa langsung minum gerak? Enggak kan? Sedangkan efek itu apakah? Si itu mabok-abok enggak? Wallah alam. Perhatikan. Mereka datang ke Usman bin Affan. Fajalah jahu, maka dijilir sama Uthman. Dijilir, dicampuk sama Uthman. Berapa kali orang mabuk? Empat puluh kali. Empat puluh kali, dicampuk empat puluh kali. Fi Muslim, cerita ini telah tetap di disoki Muslim. Bahawa Uthman mencambuk gubernurnya itu. Dan dipecat sama Uthman. Kan dipecat, emangnya salah. Uthman dipecat soh enggak boleh itu benar-benar seperti itu. Terus dipecat oleh siapa? Utsman. Emang salahnya Utsman jadi mana? Bisa dipahami ya? Ah itu. Nah. Al-ammal amru awal, paul mashhur inda al-tafsir. Adapun permasalahan pertama di mashhur di kalangan ahli tafsir yaitu cerita bahwa al-walid bin Ukba ini termasuk orang yang terkategorikan fasikun dalam ayat yang pertama tadi loh, nah. Pak. Wala'adina jazal fihih ayat, wala'kin layak zamannya kuna Tetapi ayat ini tidak otomatis serta merta menjadikan al-Walid bin Uqbah ini selama-lamanya menjadi orang fasik. Li'anallah tabarokah watarahin nama atau hukm anaman. Karena Allah dalam ayat ini memberi hukum secara umum. Kalau ada orang fasik, itu apa? Hati-hati surut klarifikasi dulu. Ya. Ini umum untuk semua orang yang beri kabar, meskipun memang kejadiannya itu siapa, Al-Walid bin Ubah. Faliyah ini ada anehnya dia lakukan tawala umrii. Apakah dengan air ini kemudian anda menuju bahwa Al-Walid bin Ubah ini selama-lamanya menjadi orang fasik? Nah, Pertanyaan seperti itu. Allah Taala ta berkata, Padahal Allah berkata, Baladina yarmun al musannad dan orang-orang yang menuju wanita baik-baik tanpa, baik -baik tanpa bukti untuk berzina. Tu malam Yakubi arba edisuadah. Kemudian dia tidak mampu menghadirkan empat saksi, maka campurlah mereka lapan puluh kali dan jangan diterima persaksiannya. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan, mereka adalah orang-orang yang fasik. Setelah itu apa? Iladina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Membak di dalikah setelah itu waaslaku dan berbuat baik fa inna allahu furrohim maka Allah Maha Pengampun. Jadi Allah sendiri dalam surat an Nur ayat 4 sampai 45 itu mengatakan bahawa mereka itu orang fasik tetapi bisa dimaafkan ilaladzina tabu berati lafadz fasik ini tidak mesti harus melekat pada seseorang. Kalau orang itu dapat ia ya sudah selesai. Begitu maksudnya. Walafarotna anha sil ayat Najal fi Walid bin Uqbah, Alaih toba. Seandainya ayat itu ajak akun fasikun itu benar-benar injak akun itu benar-benar turun kepada Al Walid bin Uqbah. Apakah tak berhadiah mendapatkan toba? Itu pertanyaan. Amma surbul komer ajak pun beli minuman keras. Yang pertama, ilmunya Allah yang tahu. Karena Persaksiannya itu bukan kami melihat dia memegang gelas, yang gelas itu ada air minum, ada air kerasnya, pun dia minum terus mampu. Persaksiannya tidak seperti itu. Sejatinya dalam hukum Islam seharusnya persaksian seperti itu. Paham saya? Nah, Lantas di perlisokhif muslim, kata pengarang ini, kita membicarakan ini bukan karena menuduh sokhif muslim itu riwayatnya Enggak sokhif. Kami katakan hadisnya sokhif, tapi yang kami permasalahkan adalah persaksiannya orang. Kufa. Sedangkan umum uh, bin Abi kan menghukumi berdasarkan persaksian. Mereka mengatakan kami melihat dia mabuk, kami melihat mereka minuman keras. Jadi yang dipermasalahkan Imam Darbi bukan sahijah muslimnya. Hadis dicambuknya Al Walid di Kufa benar. Tetapi kesaksiannya orang Kufa. Wallahu a'lam. Uang Rasulullah saja pernah mengatakan jika ada dua orang yang saling bertikai, berperkara. Yang salah satu yang, yang salah satunya itu Hujadihi, yang satunya itu pandai berargumentasi Yang satunya tidak pandai berargumentasi Bisa jadi aku menangkan yang pandai berargumentasi Pasal dia yang salah Pernyengarkan disitu? Pernyengarkan situ? Maka kalau sampai orang yang pandai berargumentasi ini Mengdolimi haknya saudaranya Karena hujannya Dan aku menangkan perkaranya Maka sebenarnya yang aku berikan kepadanya adalah api dari neraka Jadi Rasulullah sendiri itu kan Menghukumi berdasarkan apa? Eh, padinya alat butinya apa? Bisa dibahami ya? Apalagi Utsman bin Affan memanyakkan ada laporan seperti itu, persaksiannya orang itu sudah. Jadi yang dipermasalahkan para ulama bukan Sahih Muslimnya jelas Sahih. Perkara pencambukan jabatan itu eh uh, Utsman bin Affan kepada Uqbah Al-Walid Tapi dipermasalahkan adalah riwayat yang diajukan oleh orang-orang Kufah. -orang, Falwalid bin Uqbah lamma kana walina lam Kufah kharaju min al-Kufah ila Uthman bin Affan fil Madinah wa qala lahu raainal walid bin Uqbah sallallahu alaihi wasallam bin al ketika beliau jadi seorang wali pejabat gubernur di Kufa, telah keluar dua orang dari ahli Kufa menuju Uthman bin Affan bukan semuanya yang datang dua orang ini posisinya Walid bin Uqbah masih ada di Kufah. Itu sudah ada dua orang yang berangkat. Tanpa sepengetahuan Al-Walid. Kemana? Kemajinat. Ke ibu kota negara. Kemana? Ke Uthman melapor. Dan mereka mengatakan. Roainal al bin al-Uqbah sallal bin al-fajrawah wassakran. Wahai khalifah kami melihat gubernur kami Al-Walid bin Uqbah salat fajar dengan kami dalam keadaan mabuk. Qala ahaduhumah. Salah satu mengatakan ru'a itu syakron. Saya melihatnya dia sedang mabuk. Yang satunya mengatakan saya melihat dia sedang muntah. Kata Utsman Tidaklah dia muntah kecuali apa yang telah ia minum. Kalau dia muntah berarti bergerak. Berarti persaksian ini bukan karena melihat langsung. Wakan Aliun sallallahu alaihi wasallam hadiran. Ali pada waktu hadir. Ketika ada keputusan... Mana tadi? Kufa itu Ali ada di situ, Hasan bin Ali ada di situ, Abdullah bin Ja'far ada di situ, Raudiallahu Anhu Ajma'in, Wa Wa Amar Utsmanu bin Dil Walid bin Uqbah maka Utsman bin Affan memerintahkan agar gubernur itu Al Walid Uqbah dicambuk dan dipecat dari jabatannya. Walakin syakka kabak Atu ahli ilmi Fi syahadat syahidain Akan tapi para ulama Menyangsikan Persahadatan Dua saksi tersebut La fi syahadil kisah Tidak ragu dari sokhihnya kisah Bapak Usman mencambuk Bukan itu Tetapi Yang dipermasalahkan adalah Apakah dua saksi ini jujur Apa tidak Karena Usman nggak tahu apa kejadian di Kufa. Usman tahunya ada dua orang datang dari Kufa melaporkan bahwa apa Al-Walid bin Uba melakukan atau melakukan tindakan minuman keras. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama panjang lebar dalam kitab Al-Awasim min al-Kawasim. Silakan dibaca kitab itu. Saya sendiri belum ke sana. Bitaqiki mukhibutin al-khatib. Yang ditahkik oleh Al-Imam Muhyib, Muhyibuddin Al-Khutib. Fa'innahu ta'ana fi syahadadis syahid. Di situ diterangkan bahawa ulama itu. Mencela persaksian dua saksi tersebut. Annahu malisa minah siqad. Karena dua orang itu bukan termasuk orang yang siqad. Meskipun anggaplah dua orang itu benar-benar. Maka itu pun bukan celaan. Kepada... Utsman dustru ini adalah keutamaannya Utsman. Mengapa? Karena Utsman memecatnya dan mencambuknya. Anggaplah itu benar yang, yang bahwa Walid Ibnu itu melakukan apa? Uh, minum meminum minuman. Sampai di sini pada pertemuan akan datang akan kita terangkan telaah yang kedua yaitu Utsman bin Affan dikabarkan dan digosip-gosipkan bahawa beliau ini mengasingkan Abu Dhar. Kemarin sudah sebagian kecil saya coplik. Jadi Abu, terkesan bahawa Utsman bin Affan ini mendolib Abu Dhar. Dan disebarkan di seluruh negeri-negeri Islam. Sehingga mereka terprovokasi dan benci kepada Utsman bin Affan. InsyaAllah kita jelaskan ada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan sebelumnya tutup? Tidak ada. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika. Asyidu ala ilaha ila anda. Astagfirullah wa taubilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.